Алілуя, Богага плюс 500 тюбля по алелуя. плюс 500 тюбля по алелуя. Бога. тюбля плюс 500 тюбля по Секрет Єлівця. Відвисали ми якось із мохом в ялівцевому кущі. Тихо так відвисали культурно. Там, де мох, там навіть чортополог перетворюється на кущі. Що вже й казати про ялівця. Хоча саме до ялівцю мох ставився скептично і на всі мої репорти відповідав стереотипним плацепщик хулі. Хоча найгірше за мене знав, що вживати, в принципі, можна все.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 Бля, олилуя, Г. Я, куримо во славу Господню, Мох, без базара, Я, автор жод, Мох, тюбля, і Голландії не надо, Ггггг. Я, яд, Мох, жир, Гггг. Я, яд, Мох, жир, Гггг. Я, яд, Мох, жир, Г. Я, може поговоримо про щось інше? Мох, я, надіюсь, пост паралічен могістром? Я? Що таке? Мох. Багагага. -ага. Пора канонізувати тебе, братухо. Адський же жест хулі. Любіть і віна плацебо приколоться, я віжу. Попробуйки Молотком по голові. Довше перти буде в 6 разів. ге, -ге, -ге. Ну і такої стилістики кілька метрів у форматі МП3. Сподіваюся, зрозуміло, чому я змушений повернутися до авторського мовлення.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 Загинули в бою з, чин... з чинцями-дезінсекторами. Секта чинців-дезінсекторів завалила камікадзе по бичому просто, оприскавши їхні ряди засобом від мурашок. Дезінсекторів своєю чергою завалила банда монахів-беспредельщиків, тупо балончиками з нейропаралітичним нейропаліт... газом. На кожного бика знайдеться свій беспредельщик, на кожен біспреділ –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 «Блядь, Юра, остановись, бо вознесешся раніше времені», – несподівано аргументовано під мою пафосну багатослівність мох. «Буга-га», – відізвався я, відчувши сплеск мозкової активності, і ми тихим левітаційним кроком рушили додому. У Непальцем роблений, непалений монастир Ялівцевого братства. Це майже на півдорозі між внутрішнім Дагестаном і глибокою Гуцулією. Як іти на світло, то за Прехацькою хатою третій поворот у гору. Короче, типу можна тупо поаскати у місних точков, поспитати, де база галімах плацепщиків, хулі.